З ним вона вийшла, і за нею багато жінок поважніших. А як прийшли на Акрополь, вони аж до храму Афіни. Широко двері для них Теано відчинила вродлива донька Кісея, жона Антенора, в покірник Аконий. Жрицею в храмі Афіни її призначили трояни. З зойками тужно жінки до Афіни підносили руки. Саме тоді й покривало, внесла Тано вродлива і, на коліна, поклавши його пишнокосії Афіні, так говорила, благаючи доньку Великого Зевса. Владна Афіно, захиснице міста, в богинях присвітла, списа зламай Діодемові і так учини, щоб і сам він гримнув об землю лицем біля самої Скейської брами. Ялівок ми у пожертву тобі принесемо дванадцять назимків, в ярмах незвиклих ходити, якщо свою ласку виявиш місту і троянським жінкам і малим немовляткам. Так помолилась вона, та на це не зважала Афіна. Так вони в храмі молилися доньці великого Зевса. Гектор тим часом досяг Олександрових гарних покоїв, що збудував собі той з допомогою теслів найкращих між теслярами у буйнородючій країні Троянській. Побудували йому спочивальню, господу й подвір'я поряд з домами Пріама і Гектора в верхньому місті. Зев собі любий війшов, туди Гектор тримав у руці він Спис в одинадцять ліктів завдовжки й блищало на ньому мідяне вістря, і навкруг золоте обіймало окільце. У спочивальній знайшов його, той оглядав свою зброю, гарно обладнану, щит і панцир, і луки, дугасті. Там між служебних жінок і Єлена Аргівська сиділа, і призначала челядницям різні роботи добірні. Глянувши, Гектор жорстокими почав докоряти словами. «О, божевільний, не цей гнів тобі в серці носити. Гинуть народи в бою біля мурів високого міста. Тож задля тебе навкруг Іліона оця запалала звада воєнна» і сам би, напевно, ти іншого лаяв, тільки б побачив, що бою жахливого він уникає. Отже, вставай, поки з губним вогнем не охоплено місто. Відповідаючи, мовив йому Олександр Боговидий. «Гекторе, слушно ти лаєв мене, справедливо ти лаєв, тим-то тобі відповім, а ти вислухай тільки уважно» не через гнів на троян, не тому, що відомсти бажаю. Дома сиджу я, хотів лише смутку своєму віддатись. Але дружина мене намовила лагідним словом в бій вирушати. Мені ж і самому здається, що справді так буде краще. Мінлива боє до мужів перемога. Тож почекай мене, поки надійну ареєву зброю. Або іди, а я вслід, і тебе дожину незабаром. Не відповів проте Гектор, на це йому шоломосяйний. Словом ласкавим звернулася до нього тим часом Єлена. Дівірю мій, препоганої поганої суки й причинниці лиха. Хай тої днини, коли мене мати на світ породила, бурі порив підхопив мене люто й заніз би далеко, в гори. Чи кинув би в хвилі ревучі бурхливого моря, І хвилі покрили б мене перед тим, як усе оте сталося? А як наслали уже на нас оце лихо богове, Хай би дружиною я хоробрішому мужеві стала, Що відчував би хоч сором ганьби людського докору, Цей же й тепер легкодумний, та мабуть такий і надалі вже залишиться. Поплатиться ще він за це, я гадаю, та заходь же до мене у крісло, сідай відпочити, діверю мій, що найбільш облягли твоє серце турботи через ту сучу провину мою та вину Олександра, зевс бо обом сумовиту, нам визначив долю й надалі бути в неславі в усіх прийдешніх людських поколіннях.